La miezul în nopții va cădea o stea." Pista 8 Capitanul Gheorgheu se gândea puțin, apoi conchise. Fără îndoială, acum adevărata dimitare identitate este cunoscută a verului și fiindcă îl deranjez, au hotărât să se scape astfel de dumneata. Deși se pare că aceasta ar fi concluzia pe care ar trebui să o tragem, totuși eu sunt de altă părere. Da? Explică-te, te rog. Nu s-au gândit oare cei de la Abver, că în felul acesta se demască? Nu neapărat, dacă le-a fi reușit planul. Probabil vă gândiți că nu trebuie neapărat considerată dispariția unui soldat drept o acțiune a serviciului de spionaj hitlerist. Exact. Desigur, nu aș fi fost primul și nici ultimul soldat care dispare. Au mai fost cazuri când ostașele ai noștri au fost uciși în spatele frontului de elemente hortiste. Am aflat și eu că s-au întâmplat asemenea lucruri. Numai că, întrucât eu nu sunt ce par a fi, cum a spus, nu-mi amintesc care poet, dumneavoastră în niciun caz nu ați fi ajuns la o asemenea concluzie și ați fi văzut în dispariția mea mâna abverului. Bineînțeles, funevoit să admită capitanul Gheorghiu. Vedeți? Din două una, ori abverul știe cine sunt și în acest caz nu avea niciun interes să mă lichideze în felul acesta, pentru că procedând astfel însemna că pune în stare de alarmă biroul doi, ori habar nu are și, de asemenea, nu văd rațiunea pentru care mi-au întins cursa în care am fost atât de naiv să mă las prins. Atunci ce trebuie să presupun? Că ai fost într-adevăr victima unei banii de hortiști? Și în acest caz, cum se face că până astăzi n-a acționat? De ce tocmai astăzi și mai ales de ce a început cu dumneata? Cum îți explici toate acestea? Din păcate, deocamdată, nu pot explica în niciun fel. Până în ziua, oamenii la Cotenentului Templar efectuară descinderi în întreg satul de la un capăt la altul. Fiecare casă fără scolită, din pivniță și până în pod, grajduri, șure, până și cocinile porcilor, nimic când nu scăpă necercetat de către oamenii locotenentului Templar. Dar cu toate strădanele depuse, nici catușca și nici complicii ei nu fără descoperiți, de parcă i-ar fi înghițit pământul. Acela care se miră cel mai puțin și care-și făcu cel mai puțin sânge rău, fu ulea. Noaptea amintirilor Întunericul se lăsase pe nesimțite. În infirmerie, Ula Mihai, în a treia zi de spitalizare, după expresia fruntașului Pandelescu Mișu, infirmierul și în același timp furierul Serviciului Sanitar al Diviziei, se plictisea de moarte. Din cauza aceasta, deși se înnoptase de mult, continua să simuleze că doarme, numai pentru a nu fi obligat să întrețină o conversație cu fruntașul Pandelescu. Acesta, aproape la cinci minute, vâra capul pe ușă, nerăbdător să-l vadă odată treaz. Fruntașul Pandelescu i arăta o solicitudine exasperantă. Neavând prea des să îngrijească bolnavi, spitalizarea lui Ulea îi simula să energia pe care cealaltă activitate, aceea de furier, nu izbutea să-i absorbă decât numai în parte. Într-o oarecare măsură, aceasta era explicabil, deoarece Ulea nu era un pacient oarecare. Încă din prima zi de internare, la infirmerie fosesc un adevărat pelerinaj. Secretarii, furierii, chiar și unii dintre ofițeri, veniseră să-l viziteze, dornici să afle amănunte. Și Olea, îngăduitor față de asemenea slăbiciuni omeniști, se străduise să nu-i dezamăgească. De câte ori solicitate de vizitatorii să-i narase versiunea oficială, anume că fusese victima unui hotel în variantă maghiară, mereu adăugase câte ceva nou. Așa că, până la urmă, ultima versiune reprezenta o izbutită novelă de aventuri. Dintre toți aceia care îl vizitaser, singurul care nu-i pusese niciun fel de întrebare, mulțumindu-se doar să se intereseze de starea sănătății sale, fusese barbă. Cunoscându-i însă firea sceptică și până la un punct veninoasă, nu găsi motiv să se mire. Spre deosebire de acesta, infirmierul Pandelescu Mișu, cu toate că ascultase toate variantele, era mereu mai avid să afle noi și noi amănunte. Pe ulea, la început, extraordinarul apetit pentru senzațional, manifestat de infirmier, îl amuzase. Pretându-se jocului, ticluise numai pentru plăcerea acesteia o versiune atât de plină de peripeții extraordinare, încât oricare alt om cu minte mai puțin predispusă spre năluciri și ar fi dat imediat seama că este mințit. Dar fruntașul Pandelescu era atât de avid de senzațional, încât, pe deplin convins că versiunea aceea era singura adevărată, se simțea mândru de încrederea pe care i-o acordase temerarul său pacient. Până la urmă, pe ula, jocul începuse să-l plictisească și ca să scape de infirmier, își făcuse obiceiul ca atunci când îl simțea apropiindu-se de ușă să se prefacă că a adormit. Așa făcuse și după amiază aceea, culcat pe spate, învelit până sub bărbie cu pătura de care era acusat un cerșaf, dovada considerației de care se bucura în ochii infirmierului Pandelescu, ulea asculta zgomotul ploii. Ploa de dimineață, o ploaie măruntă și deasă. Din când în când, câte o răbufnire de vânt, izbea în geam cu alice lichide, zgălțeind de giurgiuvelele. Asculta zgomotul ploii fără gânduri, străduindu-se zadarnic să doarmă. Erau trei de când nu mai părăsise patul și trândeveala aceasta îi producea insomnie. Se întuneca de a binele și tot ascultând zgomotul ploii, aducerea minte a început să scuture colbul de pe întâmplările trăite cu mulți ani în urmă. Închise ochii și pe dată imaginea tatălui său îi se prinse de retine, mic de statură, cu omeri largi, cu ochii negri și pătrunzători, cu fruntea înaltă, brăzdată de cute, cu fața arsă de soarele și de vânturile aspre venite din baltă. Îl văzu așa cum l-au știut de totdeauna, vara cu hainele de doc decolorate de soare, iarna cu scurta de piele veche și scărojită și iarna, și vara, cu aceeași șapcă de mușamă. Nenea Marinache, tatăl său, fusese șlepar pe Azur, o rablă de șlep care de mult ar fi trebuit să fie vândut ca fier vechi, dacă patronul Achila Iorgopol, mare armator și mare cerealist, s-ar fi îndurat să o facă. Stăpânul Azurului era însă de părere că șlepul trebuie să navigheze până în ziua când va muri de moarte naturală adică până atunci când avea să se rupă singur în bucăți, scufundându-se cu o încărgătură cu tot. Un asemenea sfârșit glorios îi convenea domnului Achila Iorgopol, pentru că de fiecare dată când Azur pleca în cursă, avea grijă să asigure încărcătura la o valoare care depășea cu mult pe cea reală. Acasă, cu ai lui, în port, cu tovară și săi de muncă, Marinache și leparul era o fireblajină și prietenoasă, cum prietenoasă și caldă îi era vocea cu accente melodioase de bas. Numai atunci când vorbea de domnul Achila Iorgopol sau când la sindicatul marinarilor lua cuvântul împotriva tuturor armatorilor din lume, vocea lui puternică de bas devenea aspră și metalică, iar ochii căpătau luciri de ură. Chipul tatului se estompă. În schimb, și parca ele, o văzut pe mama sa. O femeie mică de statură, frumoasă și blondă. În toată mahalaua nu era alta mai frumoasă. Femeile invidioase simțeau parcă plăcere să se bârfească una pe alta. Dacă vedeai două femei stând de vorbă, puteai fi sigur că o farfecă pe a treia. Lucru neobișnuit însă, pe Maria lui Marinache o cruțau. Firea ei îndatoritoare cu toată lumea ofera de gura cu metrelor din mahala. De multe ori, când tatăl să pleca în cursă pe Dunărea Veche, îl lua și pe el. Tare mult se mai bucura atunci. Umbla de colo-colo pe puntea șlepului și nu se mai sătura decât de câte vedea. Și în nicio altă împrejurare, tatăl său nu se părea mai mare și mai puternic. El privea, pierdut în admirație, cu câtă dibăcie executa manevrele la plecare. Învârtirea cabestanului, aducerea paramelor pe șlep, manevrarea cărmei. Apoi, când ieșea un larg și când era treabă mai puțină, Taică să îl chema lângă sine, acolo, la cârmă, și începea să-i povestească despre nave și marinari, despre mările pământului, despre pești și despre feluritele păsări călătoare. El asculta cu fruntea încrețită de încordare și tare se mai minuna de tot ceea ce îi se spunea. Într-una din aceste călătorii, tatăl său, cu o voce pe care nu o cunoștea, îi spuse strângând de la piept. Știi, Puiuț, când am fost tânăr, voiam să ajung capitan de cursă lungă, dar a fost numai un vis. Iată, ani au trecut și eu nu sunt decât șlepar pe rabla asta. Ce ai atată capitan de cursă lungă? Uite, să-ți explic, Puiuț. Tu știi că există vapoare de mai multe feluri. Vapoare mici, altele mai mari și altele și mai mari. De aici, de la noi, până la turul severin, chiar mai departe, până la Viena, să zicem, pot circula și vapoare, nu prea mare, spre exemplu, ca domnul Tudor. Până la Viena, până la Bratislava, mergi numai pe Dunăre. Și Dunărea e o apă bătrână și cu minte. Pe apele ei poți călători chiar și cu o lundre. Dar ca să poți străbate mările și oceanele de la un capăt la celălalt al pământului, ai nevoie de vapoare mari, cu multe mătoare și iuți. Vapoarele astea care transportă mărfuri și pasageri se numesc vapoare de cursă lungă, iar acela care e cel mai mare pe vas și de care ascultă întreg echipajul se numește capitan de cursă lungă. Și de ce tată n-ai putut să ajungi capitan de cursă lungă? Ei, puieți, ca să poți conduce un vapor care navigează pe măr sau oceane, nu e deloc o treabă ușoară. Trebuie în primul rând să înveți carte, și încă multe, și ca să înveți carte, băiete, nu e destul să ai minte bună și dragoste de învățătură. Mai e nevoie și de bani, bani mulți, fiindcă învățătura o capeți în școli, și ca să poți urma școlile, toate câte se cer, îți trebuie o avere întreagă. Tata, eu aș vrea să învăț carte, ca să mă fac atunci când vei fi mare capitan de cursă lungă. Bine, Puiuț, dacă are să-ți placă să înveți și n-ai să mă faci de rușine, am să muncesc zi și noapte cu brațele astea ca să te pot da la ce școală va fi nevoie. Dar dacă va fi să mor înainte ca tu să-ți poți face un rost în viață, tu un lucru să-ți minte. Niciodată să nu te dai de partea celor bogați. Niciodată să nu-i pe frații tăi de suferință, doar ca să-ți fie ție bine. Numai că tatăl său n-a mai apucat să-l vadă la școală. Se într-o noapte, cu furtună cumplite, când se scufunde și șlepul azor. Au început atunci zile grele pentru ei. Din 24 de ore, Maică s-a dat dacă pridea să pune capul pe pernă câteva. Pentru rația de pâine plină cu gărgărițe, făcea coadă de la miezul nopții până aproape de prânz. La fel pentru o căpățână de berbec, pentru o burtă de vacă sau niscai picioare de vite. Pe deasupra mai trebuia să și mâncească. Făptura ei mică și firavă n-a putut rezista eforturilor. După șase luni a închis ochii pentru totdeauna. Pe el l-au luat să le slugărească niște rude dinspre partea mamei. L-au ținut cât a durat războiul. După aceea, aflând că la foc șanse găsește un orfelinat, au făcut ce au făcut și au scăpat de el. Anii petrecuți la orfelinat fuseseră cei mai urâți din viața lui. Își aminti de clădirea mare în formă de potcoavă, cu coridoarele luni și întunecoase și cu dormitoarele imense și friguroase, de mulțimea copilor flămâns și murdari. De domnul director, cu mustăți al Ionescu, și cu o burtă cât o butie, veșnic mânios, veșnic cu nuiaua de alune în mână, gata să plăsnească pe oricine îi ieșea în cale, fără să se uite unde dă, peste o brază, în cap, pe spate, peste brațe. De domnișoara pedagogă, o femeie la 30 de ani, o nevrăpată, căreia i s-ar fi potrivit mai curând un loc de pacient într-un hospiciu. De bucătăreasă, o matahară de femei bețivă și isterică. Își aminti de toți Și la fel ca de fiecare dată Se întrebă și acum Dacă asemenea specimene odioase Existas și în realitate Sau erau numai produsul fanteziei sale Pe toți îi urâse atunci Când nu fusese mai mare de o șchiapă. Îi ura și acum Cu ură mult prisosită Dar cel mai mult O urâse și continua să o urască Pe domnișoara pedagogă Ea nu îi snopea în bătăi ca domnul director, ea avea metode mai rafinate ca să-i pedepsească pentru temiri ce vin închipuite. Îi punea să stea în genunchi pe coși de nucă, să se uite la soare până când îi se întunica vederea și cădeau jos amețiți. Îi punea să se bată, de obicei unul mai tare cu unul mai slab, și aplauda în delir atunci când cel mai slab era snopit de cel mai puternic. Ei punea să facă mătănii până nu mai puteau să se ridice din cauza durerilor de șale. Și în timp ce erau supuși acestui supliciu, trebuiau să strige câte ținea gura. Sunt, Doamne, un păcătos! Pedepsește-mă, Doamne, de îndată Dar nu numai pentru inepuizabila ei fantezie în a-i tortura oura atât de mult. Oura pentru altceva care depășa în cruzii ei metode de educare. Ora pentru că izbutise să sădească în sufletele lor de copii ori opsiți, teamă până și nepropria lor umbră. Erau ca niște animale mici, înnebunite de spaimă. În fiecare seară, domnișoara pedagogă venea în dormitor și, după ce îi vedea pe toți vărăți sub pături, începea să le povestească. Strigoi, fantome, stafii, spiriduși și demoni, acestea erau personajele întâmplărilor pe care le istorisea în fiecare seară. Și toate aceste grozăvii nu erau redate ca niște basme, ci ca niște întâmplări reale, petrecute chiar acolo, între zidurile orfelinatului. Ea cu ochii ei văzuse într-o noapte morță, jucând bile, pe sub paturile copiilor, în timp ce aceștia dormeau. Ia cu ochii ei văzuse mâna unui schelet înfiptă în ceafa unui copil, în timp ce acesta își făcea nevoile. Ia, cu ochii ei văzuse în nenumărate rânduri, stafia pe coridoarele pustii și abia luminate. Copiii, chirciți sub pături, ascultau tremurând de frică toate aceste elucubrații produse de fantezia ei bolnavă. Din acest motiv, somnul li era bântuit de coșmare. Unii plângeau prin somn, alții țipau spucumându-se ca în ceasul morții. De frică nimeni nu îndrăjnea să iasă noapte afară. Se urinau în mod conștient în pat. Administrația se alarmă. Exista pericolul ca toate salterele să putredească. Dar nici amenințările și nici bătăile nu folosirea la nimic. Groaza de strigoi și de fantome era mai puternică decât frica de nu iau a domnului director sau de pedepsele domneșoare pedagog. Fricii îi se adăuga foame. Foamea nu i părăsea niciodată. Sumele, puține, alocate pentru întreținerea orfanilor, intrau în cea mai mare parte în buzunarele directorului. În ceea ce privește îmbrăcămintea, arătau mai rău ca vagabonsii. Orfelinatul era la marginea orașului. De acolo începeau grădinile de zarzavat. Copiii plecau să cerșească pe la grădinar câțiva cartofi, rânca stravete sau răroși. Mulți le dădeau, dar erau și dintre aceia hapsen care îi alungau, de după ei cu bolovan sau slăbăzind din urma lor încărcate cu sare. Șase ani de zile trăise în la acelă, cei mai urâți ani din viața lui. Anii aceia lăsase la amintiri de coșmar și răni care sângereau ori de câte ori își amintea de ele. Și pe acest ecran sumbră o singură imagine luminoasă, doamna greșdaru, învățătoarea lui din prima până în ultima clasă primară. Nu-i bătea, nu-i pendepsea, le era ca o mamă. O iubeau atât de mult încât până și cei mai grei de cap, străduindu-se, izbuteau să mulțumesc. În ziua când a trebuit să părăsească orfelinatul, ducându-se să și-a rămas bun de la ea, învățătoarea i-a spus. Ești un copil bun. Pentru capul tău, mulți ar putea să te invidieze. Ar fi păcat, tare păcat, dacă nu ai merge mai departe cu școală. Știu cât este de greu pentru un copil ca tine fără părinți. Mi-ai spus că ai niște rude. Îți voi să le duce scrisoare." Am să-i rog să te înscrie la vreuna din școlile unde se primesc bursieri. Ești atât de bine pregătit încât sunt sigură că ai să reușești la concurs. La plecare, l-a îmbrățișat și a lacrimat. S-a întors în orașul natal. Rudele l-au primit reci. Aproape uitaseră de el. Au citit scrisoarea și au ridicat din numeri. Carte! Cei trebuia lui carte? Ei nu aveau carte. Abia știau să scrie și să citească și, slavă Domnului, nu aveau de ce să plânge. Decât un coate goale, mai bine un negustor. Ba trebuie, bineînțeles, să înceapă ca băia de prăvălie. Bunoară la un băcan. Toți negustorii de vadă din oraș așa au început. A ascultat predica Cere, în tăcere, înăbușindu-și cu greu lacrimile. Rudele, un unghi și o mătușă, îi ia amintirea de domnul director și de domnișoara pedagogă. Datorită acestor rude fără inimă, ajunsese la orfelinat. Tot ei acum voiau să-l facă slugă de negustor. S-a strecurat pe nesimțite din casă și a plecat în port. Revedea portul după șase ani. Căută cu ochii șlepul azor, dar în locul unde îl știa ancorat, văzu un altul. Șleparul, moșcălin, un bătrân venjos de vreo 60 de ani, cu mustăți de arnăut, abia îl recunoscu. Ii în plâns, plânse nu de mira șlepului care nu mai exista, ci pentru că moartea vasului îi aminti de moartea tatălui său. Înduioșat, șleparul îl luă pe genunchi, îl mustră că plânțe ca o muiere, el coșcogeamite băiatul. Dar vocea blândă a bătrânului șlepar, mânghierea palmei plină de bătături, avut un efect contrar. Plânse și mai tare, după amar de ani, cineva îl ținea în brațe, îl mângâia, îi vorbea cu blândețe. Cât de mult te în tot timpul acesta, după o după o îmbrățișare. Lacrimile îi făcea bine, îl ușurau. Când plânsul conteni, prinse singur să-i povestească bătrânului toate prin câte trecuse. Și zici că nu vrei să slugărești la negustori? Întrebă șleparul, care îl asculta în tăcere. Nu, moșule, nu vreau. Și nici nu vreau să mă întorc la alde, unchi și mătușe. Bătrânul îl mânghie din nou și spuse, vorbindu-și parcă mai mult se Vă să zic că nu vrei să te mai întorci la ei. Ia să ne gândim ce-ar fi dacă nu te mai întoarce. Mai băiete, eu l-am cunoscut bine pe taică tu. Era un om de ispravă. Și le par ca el nu se aflau mulți. Da. Uite ce mă gândesc. Deocamdată vin o să stai la mine. Baba mea are să fie bucuroasă. O bucată de pâine și o strachină cu cerbă, s-o găsești și pentru tine. Asta deocamdată. Pe urmă, o mai vede ce este de făcut. Mama piroșca, baba lui Moșcălin, o femeie voinică și frumoasă, căria nu i-a fi dat mai mult de 40 de ani, deși avea cu 10 mai mult, îl primi în casa ei nu ca avea un străin, ci ca avea o rubedenie de existența căria, abia atunci aflas. Asta l-a înțeput. Pe urmă, singurul lor copil era deja un bărbat în toată firea, îl coplășe pe Mihai cu atâta dragoste încât, dacă nu ar fi trecut pe unde trecuse orfelinatul, sigur că el ar fi devenit un răsfățat. Atât moșcălin cât și Ionuț, flăcăul lor, adesea făceau glume pe socoteala ei și o amenințau că dacă va mai continua să l răzgăie, Micloș îi se va urca în cap. Micloș era el, Mihai, după cum Ianoș era Ionuț, flăcăul ei. Căci mama Piroșca, spre marele ei regret, era cu desăvârșire lipsită de aptitudinea necesară spre a deprinde o limbă străină. Deși încă de la vârsta de 18 ani părăsise satul natal și cu toate că atunci când o luase de neveastă Moșcălin nu știa o babă îngurește, în toți acești ani, cu toate silințele pe care și le dăduse, mama Piroșca nu fusese în stare să învețe nici măcar o sută de cuvinte românești. În schimb, învățase Moșcălin să o bine mișor pe ungurește. Bineînțeles, ionus, Ianoș, vorbea limba maghiară tot atât de bine ca și limba română. Iar Mihai, care spre deosebire de mama sa adoptivă, avea o excepțională aptitudine față de deprinderea limbilor străine, în cei șase ani pe care îi petrecu în casa șleparului, izbuti să învețe cu ușorință și temeinicie limba maghiară. Primindu-l în casă, Moșcălin îi făgăduise. Am să mă sfătuiesc mai întâi, cu Ionuță. Și amândoi om chipzi, ce s-ar putea face ca să ajungi și tu cu un rost în viață. Ionuț, unicul fiu al lui Moșcălin Șleparul, era pe atunci zețar la tipografia litera a domnului Axinte Trandafirescu. Om, nu glumă, nea Ionuță asta, își spusese Mihai când îl văzuse pentru prima dată. Mai târziu, în lunile și ani care urmare avea să se convingă că Nea Iunuț era într-adevăr un om nu glumă, dar nu datorită însușirilor sale fizice, ci din cu totul alte motive. v să zic că nu vrei să slugărești la negostori, îl întrebase chiar din prima zi acesta, învăluind l în lumina ochilor săi negri neigri ca desmală. Nu, Nea Iunuț. Și de ce măcar, Lane? Tu îl știi pe domnul Nică. Are băcănie? Are. Are bodegă? Are. Are restaurant? Are. Are casă cu etaj? Are. Are teșchereaua plină cu bani? Are. Și de unde crezi tu că are toate astea? Crezi poate că le-am moștenit de la tată să? Aș. La început de tot a fost și el băiat de prăvăli la un băcan în piața sărac. Și încet, încet, uite unde a ajuns. Așa și cu tine. Mai întâi slugă și pe urmă coșcă geamite negustorul. Eh, ce zici? Nu vrei să ajungi și tu negustor de vază ca domnul Nică? Nu vreau. nu-ți arăs, i-a zbărlit ce l a laudat. Bravo, măi Mihaiță! dă încolo de negustori. Toți sunt mai niște hoți, toți. Că ce află de la mine? Pe cale cinstită nu poți face avere. Tata tot așa spune. Spunea, fiindcă nina marinache, taicătul, era un șlepar luminat. El știa cum e cu exploatarea capitalistă. E, dar ce facem cu tine, mai băieți? Dacă nu vrei să te faci negustor, atunci va trebui să înveți o meserie. Că doar n-ai să rămâi așa prost, să tai frunza câinilor prin port, să te înhăitezi cu toți lung ca să ajungi la pușcării pentru nici să ai să te pămânești că nu vrei să înveți o meserie? Vreau, nea Ionuț. Atunci am să vorbesc mâine cu Jupă, nu să te primească ucenic. Te faci, băiete, tipograf, zețar. E o meserie frumoasă, să știi. Așa a ajuns ucenic la tipografia domnului Axinte Trandafirescu. Tipografia era o magherniță întunecoasă, un fel de magazie în care vara te coceai de căldură, iar iarna dărdeai de frig. Câteva regaluri, o mașină de cules tipograf, o mașină de tipărit în Phoenix, aproape nou, cumpărat de ocazie de la un alt tipograf declarat în stare de faliment, și un Boston. Față de celelalte tipografii din oraș, și existau vreo opt, aceea, domnule Axinte Trandafirescu, era cea mai neînsemnată. De aceea nu numai lucrătorii, dar nici proprietarul nu o numeau decât mustărie. Ce asemănare exista într-o tipografie mică și o mustărie, ula niciodată n-a putut afla. Cu toate acestea, domnul Axinte Trandafirescu nu și-ar fi schimbat mustăria cu vreo altă negustorie mai aspectoasă. Pentru că el se pricepea să realizeze, proporțional cu regia și celelalte cheltuieli, beneficii mult mai mari decât ceilalți patron tipografi, cu toate că atelierele lor erau mai bine utilate. În primul rând, pentru că făcea ce făcea și în fiecare an punea mâna pe câte o comandă importantă de imprimate, al cărei beneficiu acopera toate cheltuielile. La asta se adăugau diversele și numeroasele comenzi de cărți de vizită, ferparele de cununie, botez sau înmormântare, calendarele pentru state, răvașele de plăcinte, biletele pentru baluri și chermeze, etichetele pentru diferite produse cosmetice, afișele și încă multe alte lucrări întâmplătoare. Tuturor comenzilor, domnul Axinte Trandafirescu, le făcea față cu doi lucrători un zețar și un mașinist la care se adăugau ucenici. În mod permanent avea angajați patru-cinci ucenici. La cei doi lucrători ai săi, cinci ucenici erau un număr prea mare și ceilalți patroni tipografi se mirau că își pe cap o asemenea belea. Dar pentru domnul Axin de Trandafirescu, ucenicii nu numai că nu erau obelea, ci din potrivă rentau pentru că el se pricepea să stoarcă tot ceea ce se putea stoarce nu numai de la lucrătorii săi, dar și de la băieții aceștia. Ceilalți patroni de tipografii îi foloseau ca să măture ateliere, să facă treabă de curierat pe la clienți, să însoțească pe Cucoana la piață cu Corșnița și, în ultima instanță, să împartă fișul. Domnul Axinte Trandafirescu avea o altă concepție în ceea ce privește utilizarea ucenicilor. După câteva săptămâni de inițiere, le punea în mână vingalacul și le producției. producții. Și vieții ucenici dădeau producții calitativ pe măsura pricepirilor, cantitativ peste posibilitățile normale. Dar în mustăria domnului Axinte Trandafirescu Firescu avea o clientele variată care nu se prea pricepea la calitate. Unii dintre clienți erau așa de puțin pretențioși încât acceptau fără să protesteze, din lipsă de precie, pe bineînțeles, chiar producția băiților din primul lor an de ucenicie. Așa, spre pildă, chiar brimea satelor din județ, care împrumutase obiceiul de la oraș ca atunci când își mărita sau își însura odrasălele invitați la nuntă să fie poftiți pe bază de ferpare tipărite, nu făcea caz deloc dacă se întâmpla ca ele să aibă câteva greșeli de liter. tipăritura să fie cam înnecată în cernală sau, din cauza așternutului prost potrivit, rândurile tipărite să pară ștanțate parc. Pe de altă parte, nu fiecare băiat care dorea să se facă tipograf putea rămâne la mustăria domnului Axin de Nu i-o prea decât pe aceea care după două luni de probă dovedeau că au stof. Datorită acestei procedeu de recrutare a ucenicilor, domnul Axinte Trandafirescu făcea aceeași treabă cu băieții săi, pe care ar fi făcut-o dacă ar fi avut angajați niște lucrători mediocri. Ulea a fost al cincilea ucenic. Numai după un an, izbute să o ia înaintea altora mai vechi decât el în măserie. Reușita aceasta se datorise în primul rând lui Nea Ionuț, care se ocupase de el îndeaproape chiar din prima zi. Canea Ionuț nu erau mulți țari în oraș. Era poate cel mai bun dintre toți. De aceea, în mod normal, ar fi trebuit să lucreze într-o tipografie mare și nu în mustăria domnului Axinte Trandafirescu. Dar cu toate că era apreciat ca un lucrător fără egal, patronii celorlaltor tipografii refuzaseră să-l angajeze atunci când se găsise fără lucru. Și aceasta fiindcă, în două rânduri, Nea Ionuț fusese arestat și-a de siguranță, așa cum se pricepeau că de acolo să încheteze. Din lipsă de dovezi, în două rândurile fusese rănevoiți să-i dea drumul. Patronii însă, circumspecți, nu l-au mai angajat ca nu cumva să-i bolșe vizeze pe ceilalți zețari. Singurul care n-a ezitat să-l angajeze fusese domnul Axinte Trandafirescu. Acesta, având planurile sale în ceea ce privește viitorul mustăriei, fapt care îl determina să investească întregul beneficiu în mașini tipografice de ocazii, și-a dat seama ce ar câștiga angajând pe cel mai bun zețar din cât exista în oraș. Și apoi, întrucât nu avea decât un singur lucrător, cel de la mașini, nu era teamă că îi va viza mustărie. Cât privește eventuala propagandă printre băieții săi, aceasta nu constituia un motiv de îngrijorare, deoarece cât timp aceștia erau ucenici, se pricepea să îi strunească, iar după ce ieșeau lucrători, conform principiului, îi concedia. Ulea rămase în mustăria domnului Axinte Trandafirescu patru ani de zile. Dar iată că tocmai în ziua când primi carnetul de lucrător și când patronul îl anunță că l angajează în locul lui Nea Ionuț, arestat cu o lună de zile mai înainte, fă și el arestat. La 18 ani, Ulia a avut pentru prima dată de-a face cu agenții și inspectorii siguranței. Cicatricea mică pe care o purta pe obraz era o amintire de la acel prim contact cu zbirii burgheziei. Un agent furios că nu izbutește să scoată nimic de la el și pe deasupra părându-i că răspunsurile pe care le dă arestatul sunt obraznice, îl izbise cu un box, respingându i obrazul de la colțul gurii până la încheetura maxilarului. Dar nici bătăile și schingiuirile, nici întrebările piezeșe și nici trucurile nu izbutiră să-l facă să vorbească învăța învățase nu numai meseria de zețar, dar îl și pregătise pentru clipa aceasta grea când trebuia să fie mai tare decât toți zbirii siguranții. Ulea își aminti cu cât tact și pricepere știuse Nea Ionuț să fie dascălul său politic, începând cu primul an de ucenicie. El asculta, băga în cap tot ceea ce afla și pe măsură ce înaintea în vârstă, creștea și ura sa împotriva profitorilor muncilor. Era în al doilea an de ucenicii când, socotindu-se de acum mare, l-a întrebat. Nehionuț, dar cu mine cum rămâne? Adică în bătălia asta cu burghezi, eu nu sunt bun de nimic? Să stau și să aștept până terminați de matale cu ei? Să mai crește un pic, Mihaiță, și are să fie treabă și pentru tine, berechet. Abia în anul următor a primit prima sarcină. Dar nu de la Nea Ionuț, ci de la un tânăr despre care nu știa decât că îl cheamă Gelu. Gelu acesta i-a dat un pachet cu niște manifeste pe care trebuia să le strecoare în gheazdanile și servietele elevilor liceului seral, unde învăța și el. Altădată, într-o zi de târc, n-a rămas căruță de țăran în care să nu fi strecurat manifeste, iar într-o noapte, împreună cu o fată pe care nu o mai văzuse și pe care nu avea să o mai vadă niciodată, a împânzit cu fluturaș cartierul din jurul șantierului franco-român. În anul următor, cu câteva luni înainte de a primi carnetul de lucrător, legătura sa superioară l-a dus într-o casă impunătoare din inima orașului, unde i-a întâmpinat un bătrân care vorbea peltic. Bătrânul l-a condus într-o încăpere de la subsol, transformată în tipografie, și până i dinainte niște foi de hârtie scrise mărunt și puțin tremurat, ea cerut să le culeagă și să le tipărească. Mândru de însărcinarea primită s-a achitat de ea într-un timp record. Până la arestarea sa s-a dus de mai multe ori în casa aceea frumoasă din inima orașului și de fiecare dată bătrânul care vorbea peltic și de care la proces avea să afle că era profesor, i-a dat să culeagă câte un teanc de foi înnegrite de același scris mărunt și puțin tremurat. La siguranță a fost întrebat ce a căutat acolo, dar el a negat că i-ar fi trecut vreodată pragul. I-au fost puse dinainte fotografiile lui și ale bătrânului, și el a susținut că nu-i cunoaște. A continuat să nege chiar și atunci când i-au arătat niște așa zise declarații, chipurile semnate de cei doi, prin care aceștia recunoșteau că el, Ulea Mihai, culesese și tipărei se manifeste. Procesul expeditiv s-a soldat cu condamnarea sa la trei ani în închisoare. Acolo, în închisoare, a fost primit în rândurile Partidului Comunist. Când i-au dat drumul, începuse intervenția fascistă a Germaniei și Italiei împotriva Republicii Spanioli. A plecat, trecând clandestin granița cu Ungaria, să lupte ca voluntar în armata republicană. A început prin a fi simplu pușcaș într-o companie de infanterie, formată în marea ei majoritate din români. După câteva luni, i s-a încredințat comanda unui pluton și, scurt timp după aceea, a fost numit ofițer cu informațiile în cadrul regimentului. A luptat până la urmă, când, rănit grav, a fost evacuat în Franța, pe poteci de munte puțin umblate, legat de spinara unui catăr Salvarea o datora prietenului său, comandantului de baterii la Angloa, ca și el de meserie zețar. Prin același prieten și datorită tovarășilor săi comuniști, mai târziu, după aproape un an când s-a restabilit, a putut găsi de lucru întâi în provincie, în sud, apoi la Paris. Începu să plouă o ploaie rece cu mazariche, care răpăia pe acoperiș de parcă ar fi plouat cu alici. Afară, în curte, câinele casei în care fusese instalată infirmeria începu să latră prelung. Pe șosea începură să se scurgă din nou convoile de căruțe cu Răpăitul ploii, huruitul roților, urletul câinelui, toate aceste zgomote ale nopții se amestecau într-unul singur, straniu, ca un vait lugubru și deprimant. Așa urla câinele și atunci, își spuse ulea, înăbușindu-și cu greu un oftat, amintindu-și de ziua aceea îngrozitoare. Boșii, vin Boșii! Pe toate șoselele care duceam în sud, oamenii, părăsindu-și căminele și avutul, fugeau îngroziți ca din fața unui molime. Fugeau pe biciclete, în căruțe, în trăsuri, în limuzine sau camioane, fugeau pe jos împingând din urma vreun carucior de copil sau vreo roabă în care îndesaseră la întâmplare ce avea mai de preț. Fugeau pe șosele, pe drumuri de țară sau de-a dreptul peste câmp, stăpâniți doar de un singur gând. Să pună o distanță cât mai mare între ei și trupele hitleriste care înaintau, fără să întâmpine vreo rezistență serioasă. Fugeau, dar oricât de multe grăbeau, hitlăriștii înaintau mai repede. Tunul se auza în spatele lor, aproape, din ce în ce mai aproape. Și într-o zi, moartea venit să-i secere și pe ei. Păsăra Argintii cu cruci încărligate pe aripi, își făcură apariția pe cerul albastru al Franței și începură să verse foc. covare de bombe, perdele de gloanță de mitralieră. În nebuniții de groaza morții, oamenii părăseau șoseaua risipindu-se pe câmpuri, în speranța că astfel vor scăpa cu viață. Dar aviatorii hitlăriști, cobărându și aparatele până la înălțimea copacilor, calm și surizători, îi secerau cu mitralierele pe toți de-a Bărbați, femei, bătrâni și bătrâne, copii, mai ales copii. Când terminau încărcătura de bombe, când benzile mitralierelor se goleau, Plecau să se aprovizioneze și reveneau să semne moartea pe toate șoselele și drumurile pe care se refugiau oamenii Franței. Când a început exodul, s-a refugiat și el și a înghesuit lucrurile într-un rucsac, a încalecat pe biciclete și a pornit-o spre sud. A fost spectator și actor în marea tragedie pe care au trăit o miile de fugari. Un glonț de mitralieră de pe Stucas i-a sfărâmat clavicula. A zăcut mai multe săptămâni într-un spital din apropierea Parisului. Când a putut părăsi patul, orașul era de mult ocupat de Hitleriști. Chiar din prima clipă când păși pe străzile Parisului, își dădu seama că dezastru și capitularea armatei nu însemnase și capitularea poporului francez. Citea acest lucru în trăsăturile aspre ale trecătorilor, în privirile pline de ură ale omului de pe stradă atunci când zărea o uniformă germană. Parisul părea acum un oraș trist, dar poporul francez, același mare popor dintotdeauna, începuse chiar din primele zile lupta împotriva cotropitorilor hitleriști. Franța stăpânilor capitulease rușinos, aproape fără să opună rezistență, dar nu și Franța cea adevărată a poporului. Fericit, ei venea să se răpeadă și să sărute pe fiecare trecător, pe fiecare trecătoare. Revenind la Paris, s-a dus să-l caute pe vechiul său prieten, l'Angloa, Prin Langlois, fiul credincios al Partidului Comunist francez, a ajuns și el în machis. Misiunile de început le îndeplinit cu succes, dând dovadă de îndrăzneală, fantezie și mult sângereți. Gestapo-ul era foarte activ. Bazându-se pe o vastă rețea de informatori, mulți luptători erau arestați. Închisorile începuseră să se umple, execuțiile, deportările în lagările din Germania se țineau lanț. Atunci cerul se dea sarcina de a studia metodele de lucru ale gestapoului. Cererea i se aprobă și fost scutit de alte însărcinări. Deși această sarcină era dintre cele mai grele, rezultatele fură fructoase. Depistă un număr important de trădători și îi zbuti să preîntâmpine căderea unor luptători valoroși. Urmărind odată un spion, descopri unul din sedile secrete ale Gestapo-ului. Oamenii care erau aduși acolo dispăreau pentru totdeauna. Casa aceea era una din cele mai importante și gestapoul ținea în mod deosebit ca acela ce se întâmplă între zidurile ei să rămână cu desăvârșire necunoscut parizienilor. Era situată într-un cartier liniștit, izolată prin niște grădini și avea aspectul unei vile. Vecinii care, în asemenea cartiere, sunt în general puțin curioși, nu au avut prilejul prilejul să vadă pe care careva din cei care o locuiau. Și aceasta, din cauză că locatarii casei niciodată nu ieșau în oraș pe jos. O limuzină elegantă, neagră, cu părdaluțele lăsate, îi ducea și i-aducea. Pe ulea, limuzina aceasta îl intrigă foarte mult. Când ești curios să afli pe cine duci și aduce o anumită limuzine, dacă ai fantezie și curaj, găsești mijloace să-ți satisface curiozitatea. Așa spre pildă poți provoca limuzinii o pană de cauciuc. Și spre ghinionul șoferului, într-o zi, limuzina neagră suferi un asemenea accident, chiar în apropierea misterioasei vile, datorită câtorva ca ele buclucașe înțepenite cu vârful în sus între pietrele cubice ale caldarămului. Când șoferul coborâ de la volan să schimbe roata, un tânăr cu strada și veni să-l întrebe politicos dacă nu-i poate fi de vreun ajutor. Primind un refuz categoric, tânărul își văzut de drum, dar numai înainte de a arunca o privire în laundrul limuzinei. Într-o altă zi, un individ zdrențăros, un bețiv fără îndoială, ar fi intrat sigur sub brațele limuzinei dacă șoferul nu ar fi avut prezența de spirit să frâneze chiar în ultimul moment. E greu de presupus că cineva ar fi putut fi atât de circumspect încât să-l bănuiască pe acel caragheus de bețiv, care ar săgos ca mai toți bețivii, în loc să mulțumească, se mai și pune să înjore pe șofer și pe domnul din launtrul limuținei. Acesta, deși nu purta uniformă, se cunoștea cât de colo că este militar.